Розкольничий митрополит, що має свою резиденцію в Білокриниці, незважаючи на вимогу нашого уряду, до цього часу живе в Кра-Генфурті поблизу Відня і без найменшого за ним поліцейного нагляду. «Цілковитий жах», – сміявся потім Чайковський з Максимом, – «це ж треба. Мало того, що живе в іншій державі, бо в своїй християнського владику чекала б, напевно, такі божевільня, а й живе без прищуру поліцейського ока». Щоправда, те око продовжувало незмигно слідкувати за митрополитом, імператор Микола І став вимагати від австрійської влади скасувати митрополиту право священно діяти та зліквідувати Білокриницький монастир. В іншому випадку, не церемонився Петербург, російські війська нападуть на Австрійську імперію. Митрополита, якого так приязно на початку приймав імператор у Відні, тепер викликав він знову у столицю, але не для пошанування, а запропонував йому замість Білокореницької будь-яку найліпшу кафедру від Вселенського Константинопольського патріарха. Митрополит Амвросій відмовився. Неслухняного владику тоді відправляють у заслання в місто Цілі в Словенії, де й нестиме він до смерті свій життєвий хрест. Тільки через півтора століття на Всесвітньому Соборі Православної Церкви Старообрядців його зачислять до лику святих. Попри те, Білокриницька єпархія проіснує до 1920 року, куди входитимуть навіть кубанські лінійні козаки. А отаман Некрасовців Гончар, той самий, що листувався з Герценом та Огарьовим і допомагав російським демократам, прийде зі своїм військом в знак вдячності до Чайковського і повоює славно під його знаменами. Козацькі сотні півколом шикувалися на просторому плацові, рівняли вершники нетерплячих коней. Ось уже неспішною рисцю попереду строю виїжджає козак із розгорнутим прапором. Максимові навіть очі кортіло протерти від того неймовірного видива. Прапор Запорозької січі. Прапор Дорошенка. Подарований, точніше повернутий патріархом, щойно доставлено з Константинополя, і він тихо полощиться на свіжому вітрові. Запорозької січі нема. «Запорозька січ знову воскресне», – повернувшись до Максима, докинув Чайковський майже дослівно мовлене ним у добруджі. На Веливідному плацу на хвилю запала тиша. До прапора наближається православний священник, католицький, мусульманський мула і єврейський рабин. Один за одним до них під'їжджають вояки і складають військову присягу – одні на Євангелії, на Корані, інші. Ще інші по вірі своїй предковічній до Талмуда підходять. Невже то не Марево, не видіння чи сон, думав Максим? Невже козацька потуга насправді постане знов забуття? Постане по тому, як мусила 11 років змінити місце своє, облаштуватися навіть на зовсім чужій землі, бо злі царі та цариці відібрали рідну? Ще Орлик молодший, переказували діди, силився на Рейні Січ заснувати, щоби бодай колись повернутися у Богом дарований край на далекій Алясці. Українські переселенці міркують, хоч там заснувати свою державу, то все нездійсненні мрії. То невже тут, Січі, судилася доля? З тими думками ще довго не розставався Максим після присяги, коли йшли спершу в Шумлу до штабу головнокомандувача Омара Паші. Тут їм обіцяли дати гармати для козацької артилерії, та мали прибути нові добровольці з Добруджі. Гарматами таки розжилися, от тільки поповнення не дочекалися, бо добруджу вже зайняло російське військо. Як просвітіло ядро і гухнуло в десятку кроків, то не було часу більше Максимові вертатись до роздумів та відгадування прийдешнього. Перший бій свій йому на турецькій землі судилося прийняти біля фортеці Сілістрія. Досить дикою місиною, густо залісненою, повареною, паданими та ярами рвалось російське військо розчистити собі шлях. Рвався імператор Микола І до всеслав'янського панування. Чайковському до козацького війська подали ще кільканадцять ескадронів турецьких. Мав він захищати Сілістрію. Її дванадцятитисячний гарнізон відчайдушно боронився від вісімдесятитисячного московського війська, командував яким сам гіркої пам'яті по придушенню Варшавського повстання генерал Фальдмаршал Паскевич. «Землячок трясся матір твою, полтавчанин, граф Єреванський, князь, найясніший варшавський». Оповідав, що в Парижі Микола Іванович Савич, як зустрічалися з Адамом Міцкевичем, запросив Паскевич по-земляцьки панька Куліша на вареники. Та й тут же арештував. Навіть вареники не схолонули. Максим спав по кілька годин, або й зовсім не було того сну ні в одному оці. Всім не солодко повелося і Чайковському в тому числі, бо не міг отаман дозволити собі більше простого козацтва. Нелукавий Міхал у лисі від 18 червня довірного приятеля Ленора. Сам ходжу за патруля і помимо волі стаю солдатом, коли Ружицький не захотів. Французи у Варні, англійці у Бальчику. Навмисно зволікаючи, тим часом байки розказують все про коні або вози та дороги. То є соромом у справі військовій.